15. fejezet KALLUM Végre elég meleg volt a könnyű búvárkodáshoz, így a nap nagy részét lailah töltöttem a Cabbage tree a Shelley Beach-en. Reggel még elintéztem egy gyors vásárlást, vettem a fényképezőmhöz vízhatlantokot. A délelőtre tervezett búvárkodásból egész napos program lett. Közben rájöttem, mennyire nehéz a víz alatt jó képeket csinálni, és mennyi ott a látni való. Ennek az egésznek az lett az eredménye, hogy csúnyán leégett a tarkóm, és korán ágyba zuhantunk, de csak ébren feküdtünk, hogy átbeszéljük az aznap átélteket. Át Volt egy nagy ablak a hálószobámban, ami egyenesen a sikátorban álló utcai lámpára nézett. Vastag függönyöket tettem fel, de a fény még így is behatolt a szobába. Ebben a hideg-fehér megvilágításban az ágyat bámultam, meg a fekete-kék-fehér paplant, amit összekulcsolt lábainkra dobtam. A félhomályban a takaró alatt úgy néztünk ki, mintha egy test lennénk. És az a tengeri sárkány, ahogy bemenekült a kő mögé, – Kallum, figyelsz te rám egyáltalán! – Laila megbökött a könyökével, majd megfordult, hogy rám nézzen. Persze, a tengeri sárkányokról beszéltél. Nem, nem figyeltél, mondta vádló hangon. Arról a rákról beszéltem, amit a sziklamedencében szedtél fel. Lájla, figyeltem rád. A rákról öt perce beszéltél. Amikor megböktél a könyököddel, akkor a csikóhal volt a téma, és az, hogy majdnem készítettem róla egy képet, de bemenekült a kő Végig futott rajtam a hideg, de ez lassan kezdett megszokottá válni. Már volt valami ismerős ezekben a furcsa pillanatokban. A lájlach össze-vissza csapongott, vagy furadógokat csinált, azt mindig azzal magyaráztam, hogy kimerült. Ma őt is annyit érte a nap, mint engem, és én is eléggé vacakul voltam. Győzködtem magam, hogy csak enyhe napszúrást kapott. Fáradt lehet. Ó, igazad van, mondta lágyan lassan. Amikor már kezdtem megnyugodni, hozzátette. És nem csikóhal volt, hanem tengeri sárkány. Másik faj. Persze, persze. Mostanra ismertem a hangjában megbúvó finomságokat és árnyalatokat. Úgy javította ki téves szóhasználatomat, mint a korábban egyszer sem rontottam volna el, pedig a nap folyamán már legalább tucatszor korrigált, és most, amikor azt mondtam csikóhal, arra számítottam érteni fogja a tréfát. Biztosra vettem, hogy korábban is ez történt. A szemét forgatta, de aztán kuncogni kezdett, vagyis elértem, amit akartam. Eltelt pár perc. A légzése egyenletesebb lett. Azt hittem végre elaludt, de váratlanul megszólalt. – El kellene velem jönnőt karácsonykor Gosfordba? – suttogta. – De az még hetekre van? – És? – Szabad hetekkel előre terveznünk? Hirtelen öröm árad szét bennem. Fel sem tűnt, hogy engedélyezted. Csak eszembe jutott, hogy talán jól éreznéd magad. Leon és Nancy gyerekei és unokái is ott lesznek, lármásak, hangosak, mulattatóak. Csodással hangzik. Köszönöm. Úgy döntöttem, kiveszek pár hét szabadságot. Te is tarthatnál egy kis pihenőt. Komolyan mondod. Napszórást kaptam és képzelődöm. Igen. Ez egy pillanatra elöntött a boldogság. Együtt karácsonyozni, mint az igazi párok. Ezt a legpozitívabb jelnek vettem. Csodással hangzik. Ismételtem megdöbbenten. De mit csinálunk majd ott? Semmit. A szó államittasan bukott ki belőle. Egyáltalán semmit. Készíthetek pár képet. Aha. És segíthetnénk a kertben. Leonék örülnének neki, nem? Nem mintha bármit is értenék a kertészkedéshez. Lailach nem válaszolt, én meg csak vigyorogtam és kényelmesen elfészkelődtem mellette az ágyban. A személyzet is örülni fog, hogy szabadságolom magam, és az időzítés is tökéletes. A Tyson épület tetején megrendezésre kerülő, tradicionális újévi partin kívül semmiről sem fogok lemaradni. A leghosszabb szabadság, amit valaha kivettem, két hét volt, amikor a szüleim meghaltak. Így aztán, amikor megkezdtük az egy hónapos vakációt Gosfordban, fogalmam sem volt, milyenek a napok, amikor nem munkával tölti őket az ember. Tudtam, hogy Láiláknak lesz egy bírósági tárgyalása pár héttel azután, hogy visszamegyünk, valószínűsíthető volt, hogy erre a tárgyalásra közben azért készülni fog. Én sokkal egyszerűbb dolgokat terveztem. Segítek Leonnak és Nancy-nek, elolvasok pár könyvet, esetleg készítek néhány fotót, de alapvetően nem csinálok semmit. És eleinte tartottam is magam ehhez. Korán keltem, a gyümölcsösben dolgoztam egy kicsit Leonnal és nancy amik amíg túlságosan meleg nem lett. A csonthéjasok szezonjának közepén jártunk. Leonnak leszettük az egy gyümölcsöket, műanyaghabdobozokba pakoltuk őket, a dobozokat előkészítettük a karácsony esti vásárra. Nancy módszeresem itt-ott lenyesett egy vékonyabb ágat. Régebben csak télen metszettünk, magyarázta az első reggel a kertben. De a fák most már kissé idősek, ezért nyáron is meg kell csinálnunk. Nem hagyhatjuk el búrjánzani őket. A hajtások persze jók, de kordában kell tartani a fejlődésüket, hogy a fa megőrizze az energiáját a gyümölcsérleléshez. Kiderült, hogy a meccés egyfajta művészet. Nancy határozottan irányított ebben az alkotó tevékenységben. Volt egy bizonyos forma, amit el akartunk érni, a gajjak visszavágása pedig garantálta a fák hosszú élettartamát. – Ne ott! – kiáltott rám Nancy több alkalommal, amikor épp munkára akartam fogni a meccőollót. – Ó, az Isten itt, Kallum! Hadd csináljam ezt én! – a 68 éves gonnok félretolt a műtött csípőjével, és úgy nyisszantotta le a felesleges ágakat, mintha vajból lennének. Volt valami organikus a szabadban végzett munkában. Úgy éreztem, ezerszer gyorsabban ellazulok, mintha egy nyaralóban vakációztunk volna, koktélokat szürcsölve. Esténként a parton sétáltam, újra megismerkedtem a kamerámmal, és teljesen kikapcsoltam. Lőttem pár lesifotót lájlákról, ahogy a teraszon borozott, vagy amikor friss fűszernövényeket szedett a kertben. Rádöbbentem, hogy az élet nem mindig azt jelenti, hogy belefeledkezünk a monotonitásba, mert akkor semmi olyat nem találunk, amit érdemes lenne lefotózni. Ez a felismerés önmagában aranyat ért. Azokon az első estéken fáradtan és elcsigázottan zuhantam lájlák mellé az ágyba, Sajogtak az izmaim, amelyek hosszú idő után ébredezni kezdtek. A Tyson kreatív milliárdmérföldre volt a gondolataimtól. Sohasem rajongtam a karácsonyért, legalábbis azóta, hogy elköltöztem hazúról. A szüleim halála után még kevésbé kedveltem. Lailah és Peta viszont olyan volt akár két kisgyerek, akikben pezseg az energia és az izgalom a télapó közelgő látogatásától. Próbáltam elfolytani fokozódó kényelmetlenségérzésemet, így egy pohár bort szorongattam, amíg felállították a régi műanyagkarácsonyfát. Peta karácsonyi dalokat énekelt, miközben felaggatták a régi szeretett díszeket. Emlékszel, amikor New Yorkban voltunk, és annyi hó esett karácsony napján, hogy megállt az élet a városban? A nosztalgiázás félbeszakította a dalt, lelassította Peta máskor pergőtűszerűen gyors beszédét. Nekem az azutáni év jutott eszembe, és egy középiskolában tanítottál, a karácsony pedig annál az átkozott, büdös gátnál töltöttük és rákotettünk. ettünk. Lailach de nyilvánvalóan kedves emlék volt számára, mert a mosoly nem hervat le az arcáról. Vagy az az év, amikor apád meghalt, kezdte Peta, de Lailah szeme figyelmeztetően rávillant. A homlokát ráncolta, majd finoman megrázta a fejét. Engem azonban érdekelt a folytatás. Miért? Mi történt? Nehéz év volt, felelte Lailah halkan, és bár tudtam, hogy ez biztosan igaz, ösztönösen azt is éreztem, hogy több volt abban a pillantásban, amit az anyjára vetett. A szószátjár Peta kétség kívül nyíltan elmesélte volna a borzalmas időszak minden részletét, Lailach viszont nem akarta újra átélni. Itt karácsonyoztunk és növényeket ajándékoztunk egymásnak. Anyunak egy olyan rózsát adtam, amilyen a régi goszfordi virágos kertünkben is volt, én azt a bonszáit kaptam tőle, ami ménli az rkm van. És akkor adtam neked azt az aranyos kerámia cserepet is azzal a kis virággal, amit a piacon találtam. Peta elmosolyodott az emlék hatására. – Az a növény már halott volt, mielőtt nekem adtad. – Igen, Peta rám kacsintott. Megfelelő ajándéknak tűnt. – Na de Peta! – Lailah néztem, ám mindketten nevettek. Lailah legyintett. – Csak víccel kál. Úgy tűnik, hogy az icipici cserében lévő virágoknak sok víz kell, Anyuval erről fogalmunk sem volt. Még mindig nincs. Nevetés közben az anyjára nézett, és egy pillanatra elszomorodott. Rendkívüli volt számomra, hogy ezek a nők képesek viccelni a nyilvánvalóan szeretett féri és apa halálával. Folytatták a diszítést, én megkisétáltam a teraszra, ahol elnyújtóztam a kanapén és az óceánt néztem. Késő délután volt, az ég lilás narancsos árnyalatúnak látszott, a szemem láttára ereszkedett alá a nap. A hátam mögül hallottam Lailach és Peta nevetését. Karácsonyi emlékeket idézgettek. Lenyűgözött, milyen bensőséges a kapcsolatuk. Nagyon keveset tudtam Lailach apjáról, és úgy véltem, nem kell ismernem a részleteket ahhoz, hogy megértsem, milyen veszteség érte őket. Inkább az zavart, és végig erre fókuszáltam, hogy a jelek szerint a gyászuk sokkal kisebb hatást gyakorolt rájuk, mint rám a sajátom. Én még így egy évtizeddel később sem tudok úgy gondolni anyu halálára, hogy ne szorulna össze a szívem, és néha attól tartok, sosem leszek képes apura gondolni anélkül, hogy erőt ne venne rajtam valami irracionális harag amiatt, hogy képtelen volt anyu nélkül élni. Meglepett, hogy ők mennyire másként élik ezt meg. Láttam, ahogy viccelődnek a legmélyebb teli időszakukról, és közben le sem tagadhatták, hogy szeretik egymást. Ed és Will mindig sokkal közelebb állt egymáshoz, mint hozzám, és anyu halála után több napot apuval töltöttek. Ők voltak vele akkor is, amikor rosszul lett, miközben a köszönőkártyákat írta azoknak, akik részt vettek a temetésen. Apu csendben a hátsó udvart nézte, abban a virágos mintás húzatta a bevont karosszékben ülve, amiben anyu gyakran olvasgatott. Később Ed elmesélte, hogy apu hirtelen előredölt. Az ikrek azt hitték, sír, de amikor látták, hogy ebben a púzban marad, megértették, hogy baj van. Én otthon tengtem lengtem, még nem álltam készen arra, hogy dolgozni menjek, de valahogy elviselhetetlen volt a gondolat, hogy napokig velük üljek és az men merengjek. Azt mondtam, túl sok a meló, nem tudok szabadságot kivenni, ezért csak esténként fogok átugrani. Egészen odáig elmentem, hogy minden nap másik költönyben jelentem meg, nehogy lebukjak. Közben meg valami idióta tévéműsort bámultam, amikor megszólalt a telefon. Azóta sem tudom, jól döntöttem-e, hogy távol maradok. Ami elfogadhatóvá tette volna a dolgot, apuval tölteni az utolsó pillanatait, éppen az lett, ami az egészet iszonyúan fájdalmassá változtatja. Úgy emlékszem apámra, ahogy előző este vacsoránál láttam, szomorú volt és megtört, de élt. Egy zokogott, amikor nem sokkal a mentő kiérkezése után felhívott. A mentősök próbálták újraéleszteni aput. Lelki szemeimmel látom is, ahogy Ed és Will nézi az erőfeszítéseiket, egymást átölelve figyelnek. A köztük lévő ikeri szállak sokkal erősebbek voltak, mint azok, amelyek hozzám fűzték őket. Apu temetése és a halotti tor után Ed és Will könyörgött, hogy menjek el egy italra a szüleink házába. Egy kocsmában, apu törsején tartottuk a tort, néhány saroknyira a háztól, Apu minden péntek délután megtette ezt a rövid utat, hogy igyon párpofa pár pofa sört a barátaival. A halotti torra természetesen maradtam, de azután hazamentem. Egyedül ültem a lakásomban, ahol sokkal jobban, mint azelőtt bármikor, rám nehezedett a magamnak megteremtett elszigetelődés súlya. A következő nap visszamentem dolgozni. Ez egyszerre volt büntetés és áldás. Kál? Laila az ajtóban állt, kérdő tekintettel nézett rám. Felültem és feliemeltem a poharam. Csak egy kis friss levegőre volt szükségem. Elvagytok nélkülem. Ó, nem! Szükségünk van a segítségedre. Fel kell tenned a fa csúcsára a menórát. Ti menórát tesztek a karácsony fára. Hát nem mindenki így csinálja. Lála felvonta a szemöldökét, de közben vigyorgott. New Yorkban velünk szemben lakott egy zsidó család. Természetesen nem tartották a karácsonyt, mi viszont velük ünnepeltük a hanukát, és anyu úgy tartotta helyesnek, hogy meghívjuk őket a karácsonyi vacsorára. Talált ki, mit szolgált fel nekik? Kérlek, csak azt nem mondt, hogy disznósültet? Ó, Láila, ahogy te előadod, olyan durvának hangzik, szólt ki Pete a nappaliból. Tettem bizonyos erőfeszítéseket, kallom, de tényleg. Csirkét sütöttem és egy kevés sertés húst is, és menórát tettem a fenyőfa csúcsára, hogy kimutassam, tisztelem a kultúrájukat. Természetesen nem ettek a disznóból, de a csirkét felfalták és nagyon jól érezték magukat. Kínos volt, magyarázta De azután a menóra egyfajta hagyomány lett nálunk. Bizonyára szörnyen sértő, ennek ellenére fel kell tenni, és egyedül te vagy elég magas hozzá. A menóra műanyagból készült, aranyszínűre festették, és az ajára valaki ügyetlenül egy csőszerű papírdarabot ragasztott, így nem csúszott le a fa tetejéről. Amikor hátrébb léptem, hogy megszemléjem a művemet, Lailach átkarolta a derekamat, és hozzám hajolt. Szerinted is gyönyörű? Évtizedek óta nem állítottam karácsonyfát. A dekoráció káosza, a díszek eloszlása és az őrült szinorgia most szinte sértette a szememet és az ízlésemet. Az ezüst szálak réginek látszottak, bizonyos részeken lekopott róla a csillogó rész, csak a pamut szálak maradtak meg, viszont jutott belőlük a szoba többi részébe, az ajtókra, a fényképekre is. És az a hülye menóra. Egyszerűen nevetséges volt. Megöleltem leilach és finoman magamhoz szorítottam. Igen, gyönyörű. Ti ketten biztosan őrültek vagytok, de a fátok határozottan gyönyörű. Leilach-ha nem igazán voltunk ajándékozó pár. A szörnyű cipős eset után nem mertem neki ajándékot adni, és ő sem vett nekem semmit. Ez a tény még komolyabb kihívását tette a karácsonyt. Nem beszéltük meg, de kezdetben abban reménykedtem, hogy Lailach, aki utál minden haszontalan dolgot, leveszi rólam ezt a terhet. Később azonban a Gosfordban töltött első napokban szembesülnöm kellett vele, hogy milyen lelkes a karácsony miatt, és rádöbbentem, nem az lesz, amire számítottam. Ötletem sem volt, mit adjak neki. Peta egyik délután már este felé a segítségemet kérte. Néhány diákjának gyümölcsöt szedett, ezt akarta ajándékba adni nekik. Lailah a dolgozó szobában volt, a tárgyalására készült. Miközben a csonthéjasokat gyűjtöttük a kosarainkba, kértem Petát, hogy súgjon egy kicsit, de nem tudott segíteni. Én egy salátát vettem neki, angóra salátát, mondta. Az angóra nem állat szőr. Egy gyönyörű, kínában őshonos nyúl szőre, bólogatott Peta. Előfordul, hogy kitépdesik a szőrt, közben az a kis állatka kegyelemért sír. Viszont iszonyatosan puha és pompás kiegészítő. De miért ilyet vettél Lailachnak? Viccből? Ő akkor sem fogja értékelni. Azért, mert Lailach már egy szekrényderéknyi vegán szakácskönyvet ajándékozott nekem, de kaptam gyümölcsprés előtt is, és volt, hogy a nevemben nagyobb összeget adományozott valamelyik környezetvédelmi alapítványnak. Szóval minden évben ezt csináljuk. Bonyolult és drága ajándékokat veszünk egymásnak, olyanokat, amilyeneket magunknak vennénk. Azután örömet színlelünk, majd csendben cserélünk, és kész. Ti vagytok a legfurcsább anyalánya páros, akikkel valaha találkoztam. Majd megszokod. Vegyél neki eljegyzési gyűrűt, imádni fogja. Persze, Kényszeredettem, felnevettem, bár ez az ötlet már millió szorát futott az agyamon. Sejtem mennyire örülne. Elképzeltem, ahogy az ékszeres dobozt karácsony reggelén az óceánba hajítja a teraszról. Mi lenne, ha más ékszert vennék, fülbevalót, vagy talán egy nyakláncot? Tökéletes! Érezhető volt Peta szarkazmusa. Nagyszerű elgondolás, Kallum. Egy olyan nőnek, aki a fél életét azzal tölti, hogy a bányaipar ellen küzd, adj csak neki a termékükből az első karácsonyotokra. Esetleg becsomagolhatnád egy veszélyeztetett orszarvú bőrébe. Kizárólag újra hasznosítható dolgokból készült ékszereket visel. Ha mást látsz rajta, azt anyámtól örökölte. Segíts nekem, Peta. Minek örülne? Nos, nem igazán hiszem, hogy segíteni tudok ebben. Komolyan mondom, én már feladtam, hogy lenyűgözzem. Éveken át rengeteg energiát öltem bele az ajándékozásba, de végül mindig utálta, amit vettem neki. Ez az új rendszer sokkal jobban működik. Könyörgő tekintetem láttán, felsóhajtott. Ha veszel neki valami tipikus ajándékot, biztos nem érsz el sikert. Valami személyre szólót adj, valamit, amin látszik, hogy sokat gondolkodtál rajta. Mint például, te akarsz figyelmesnek tűnni, nem? Talált ki egyedül. Kösz, sokat segítettél. Valahogy nem lepett meg a dolog. Mivel csak pár nap volt hátra karácsonyig, elfogyott az időm, fogytak az opcióim. Két lehetőségem maradt, vagy visszamegyek Szidnibe egy napra, vagy Goszfordban próbálok találni valamit. Elmentem! Másnap délután megálltam az ajtóban, kocsikulcsal a kezemben. Hová? kiáltott Kilájlach a dolgozó szobából. Valamit motyogtam a bevásárlásról, és hogy megjáratom az autót, majd kisiettem a házból. Nem igazán volt tervem, abban reménykedtem, hogy a fokozódó nyomás hatására az agyam hirtelen beindul, avagy megszáll az ihlet. Leparkoltam Goszforkban, és a következő két órában a bevásárló központban megfelelő ajándékot keresve. Csüggesztő volt, ahogy Lailah fejével gondolkodva válogattam. Szinte hallottam a megjegyzéseit. Pazarlás! Ez mind a kereskedelmi gépezetet táplája, Sörnyűség! Azután, hogy láttam a szemében azt a varázslatos csillogást, valahányszor elhaladt a bolondos karácsonyfa mellett. Biztosra vettem, hogy az ünnepnek még mindig komoly jelentősége van számára. Viszont találnom kellett valamit. Tudtam, hogy gyanús lenne, ha túl sokáig távol maradnék, ezért fölmarkoltam pár doboz szójatelyjet, hogy hihető legyen a béna bevásárlós kifogásom, majd megesküdtem magamnak, hogy másnap visszatérek. Megsemmisülve ballaktam vissza a kocsihoz, és közben üveges tekintettel a kirakatokat nézegettem. Az egyik ékszerüzletnél megakadt a szemem a csillogó drága köveken. Megtorpantam. Mivel indokolhatnék egy ilyen ajándékot? De hogy vehettél nekem ilyesmit? Hát egyáltalán nem ismersz? Szólalt meg Lila hangja a fejemben. Szerettelek volna valami gyönyörűvel megajándékozni, és már teljesen kifogytam az ötletekből, amikor ezt megláttam. Próbáltam vitatkozni. Kényeztetni akarlak. Nem tudnál egy kicsit örülni neki? Akkor talán értelmet nyerne a kár, amit a bányászattal okoznak. Éreztem, hogy még így se venné be a gyomra a dolgot. Viszont vennem kellett neki valamit. Beléptem az üzletbe. Boldog karácsonyt, kallom. Izgatott volt. Már azelőtt hallottam a hangján, hogy kinyitottam volna a szemem. Amikor felnéztem, ott feküdt mellettem, a könyökére támaszkodott és boldogan vigyorgott. Megcsókoltam és visszadöltem a párnára. Hát, karácsonykor sem alhatok egy kicsit tovább. Ma nincs idő lustákodásra. Segítenünk kell Leonnak felállítani a sátrat, és oda akarom adni az ajándékodat, mielőtt átmegyünk. Ó, rendben. Kipattant az ágyból, és megindult a nappali felé. Felültem, nyújtózkodtam, majd egy boxer alsóban követtem. A fa alatt ült, becsomagolt ajándékok vették körül. Amikor előző este aludni mentünk, mindössze három kis doboz volt ott, az egyiket Lailah készítette oda az anyjának, a másik kettőben, Csoki különlegesség volt, ezeket én vettem Leonnak és Nancy-nek. Itt járt a télapó? – kérdeztem zavartan. – Hív nyugodtan télanyónak! – felém nyújtott egy szögletes csomagot. Lassan leültem mellé. – Én csak egy valamit vettem neked, Lai. Ez is csak egy valami – biztosított, de láttam a többi csomagot, legalább tíz volt belőlük. – Sorozatban! – Remélem, a csomagoló papír újra hasznosítható. Természetesen az sóhajtott türelmetlenül. Ha tudni akarod, újrahasznosított és újrahasznosítható. De nyisd már ki az átkozott ajándékaidat. A súlyából és az alakjából tudtam, hogy könyv lesz. Amint letéptem a fényes papírt, rögtön megláttam az ismerős logót. Lonely Planet, Franciaország. Úti könyv. További úti könyveket kaptam, minden kontinens egy-egy országáról, valamint egy maratoni futásra felkészítő edzésprogramot, egy lakásfelújítási enciklopédiát és egy fotós kézikönyvet. Amikor felbontottam az utolsó csomagot, Lailah összecsapta a kezét és szemmel látható élvezettel közölte. Még mindig lehet ezer kifogásod, de legalább egy problémádat megszüntettem. Most már tudod, hogyan láss hozzá mindahhoz, amit valaha meg akartál tenni. A könyvekre néztem, azután Lailah csillogó kék szemébe, és éreztem, hogy az érzelmektől összeszorul a melkasom. – Kál hirtelen aggódni kezdett, és felállt, hogy azután fura pózban az ölembe kucorodjon. – Sajnálom, ha nem tetszik. – Ó, hogy nem, imádom őket. Nem tudtam, hogyan fejezzem ki magam. Volt valami ígéret az ajándékaiban, egy ki nem mondott utalás a közös jövőnkre. Láttam magam előtt, ahogy meglátogatjuk Edett Párizsban, felidézzük Lálach előző katasztrofális utazásainak emlékeit, és lefutjuk együtt a maratonit. Órákkal előtte beérnék a célba, de nem számítana, mert így legalább ott várhatnék rá. Új erőt adott nekem, és menet közben emlékeztetett az álmaimra, amelyek valóra váltásáról, a munkám miatt, sorra lemondtam. Közelebb húztam magamhoz, a hajába temettem az arcomat és lehunytam a szemem. Nem hittem, hogy bárki annyira ismer engem, mint te, csak erről van szó. Megnyugodott és viszonozta az ölelésem. Jaj! mondta. Egy pillanatra megijesztettél. Kérsz kávét? Igen, de addig nem, míg ki nem bontod az ajándékodat. Lájnach számára az ajándékozásban a kapni rész másodlagos, szinte lényegtelen volt. A fa alá nézett, majd vissza rám. Hol van? Elduktam, Megcsókoltam a homlokát, és visszamentem a hálószobába. Az ajándéka a neszeszeremben lapult. Nem akartam, hogy idő előtt megtaláld. Amikor a kis dobozzal a kezemben tértem vissza hozzá, láttam az ijegységet az arcán. Összeszűkült a szeme, előre esett a válla. Végignéztem, ahogy a gyanakvás végigremeg a testén. Olyan feszült lett, hogy még a lábújait is behúzta. Vigyorogva adtam át neki a dobozt. Nyugi, nem harap? Figyelmeztetően rám villant a tekintete, majd letépte a csomagoló papírt. Ajánlom, hogy ez is újrahasznosítható legyen, figyelmeztetett. Persze, hogy az. Nem vagyok benne biztos, hogy újra -e, vagy csak újra hasznosítható, de az egyik biztosan. A kis szürke ékszeres doboz nem csillapította a félelmeit. A keze megállt a levegőben. – Kállum! – Sok minden elférhet egy a dobozban. – világosítottam fel. – Kállum! – Nyisd már ki, Lailach. sóhajtott egyet, és kinyitotta. – Ó! – Bizonyára tudsz róla, hogy az aranybányászat ökológiailag káros. Cukkoltam, amikor a mutatójával végig simított a nyakláncon. Egy ilyen lánc és medál előállítása 15 tonna bányászati hulladék keletkezésével jár, nem beszélve a kellemetlen vegyi anyagokról, amik a folyamat során a környezetbe kerülnek. Ez a nyaklánc azonban kézműves termék, százszázalékosan újra hasznosított aranyból. Az zafírokat etikus körülmények között bányázták új délvelzben, és a közepén lévő gyémánt is újra hasznosított. Igazából ez egy családi erekje. Lenyúltam és óvatosan kivettem a nyakláncot a tartóból, majd a nyakához emeltem. Két fiatal bolond szerelembe esett valamikor a harmincas évek végén. Összeházasodtak és két éjszakát töltöttek együtt, mielőtt az ifjú férjet háborúba küldték. Nem volt idő gyűrűre, fogadásra vagy fanfárokra, de a fiú megígérte a lánynak, hogy mindent bepótolnak, amikor visszajön. Akkor még nem sejtették, hogy sosem fog hazatérni. Viszont a lány terhes lett. A kisfiúk megszületett, és amikor felnőtt, megvette ezt a gyémántot, gyűrűt készítetett belőle az anyjának, hogy teljesítse az apja ígéretét. Telt az idő, az anya elhunyt, a fiú nem nősült meg, így amikor ő is meghalt, a gyűrű visszakerült az üzletbe. – Ez gyönyörű! – suttogta Lailach, majd remegő kézzel a nyakához nyúlt, hogy finoman megérintse a medált. A mester kizárólag etikus és környezetbarát égszerekkel dolgozik, és miközben megtervezte ezt a láncot, figyelembe vette a gyémánt egyedi történetét. Bármit is jelentsen ez. Bekapcsoltam a láncot, majd finoman megcsókoltam Lálach tarkóját, mielőtt ráeresztettem a haját. Szerettem volna neked valami szépet adni, egyben valami olyat, amit mérgetben nem dobsz le a szikláról. Ugye nem is nehéz engem megőrvendeztetni? Felém fordult és átkarolta a nyakamat. Megcsókoltam és elmosolyodtam. Hát, elég sok fejfájást tudsz okozni az embernek. Egymásnak döntöttük a homlokunkat. Boldog karácsonyt, Kállom! Boldog karácsonyt, Lailah! Leonnál és nancy hagyomány volt, hogy megvendégelik a családjukat karácsonyi ebédre. Peta és Lailah általában csatlakozott hozzájuk. Ebben az évben első alkalommal az összes unokájuk előtt, és volt valami varázslat a levegőben. Bár én akkor már legalább tíz éve nem ünnepeltem a karácsonyt, ezúttal átéreztem az izgalmát és örömét. Nancy arca kipirult, részben amiatt, hogy a konyhában sürgött forgott. Mikor megérkeztünk, León egyenesen Nancyhez vezetett minket, hogy lássuk a csodát. Hajnali négy óta fűz, jelentette. Őrült az öreg lány. Nem fogsz panaszkodni, amikor majd megkóstolod ezt a krumplit. Nem ismernék, de az enyém ne spórolja vajjal. Ad nekem Lailach részét is. Majd akkor döntök a vajadagokról, amikor meglátom, milyen munkát végeztetek a sátorral. Leon az ajtó felé mutatott. Azt hiszem, ránk vár a feladat, Kallum. Én is segítek, ajákozott Lájlá. A nyaklánc a nyakában lógott, meg-megérintette a medált, és ilyenkor elmosolyodott. Ahhoz képest, hogy mennyire nehéz volt kitalálni, mit vegyek neki, a jelek szerint végül jósült el a dolog. Láj, ha egy kicsi zöldséggel működtetett, apródra lenne szüksége, akkor León az egyik csirkét hívta volna. Lájla, viccesen arcon legyintett, én pedig rákacsintottam, majd követtem Leont, ki a folytogatóan meleg konyhából. A sátrat már előző délután felállították. Két egymásba kapcsolódó térből álló, ellalakú építmény volt, amelyben kényelmesen elférhettek a vendégek, sőt, még a gyerekeknek is maradt hely játszani. Az ipari erősségű légkondicionálót az egyik végében szerelték fel, már is pumpálta befelé a hűvös levegőt. Aznap felhőtlen volt az ég, sejteni lehetett, hogy perzselően meleg lesz, Tipikus ausztrál karácsonynak néztünk elébe. Leonnal két egymással párhuzamos asztalt állítottunk fel a sátor hosszabbik szárnyában, székeket raktunk köréjük. Girlandot aggattunk a műanyag ablakok köré, kikészítettük a boros poharakat a felnőttek, a színes műanyag poharakat a gyerekek számára. Előkerült egy csomag piros és zöld lufi, fél csomagnyit teljesen felfújtam, és a másik szárnyban a földre dobáltam. A másik fél csomagnyit csak félig meddig fújtam fel, ezeket felakasztottam a sátor fehér falaira. Úgy néztek ki, mintha felfelé szálló buborékok volnának. Épp végeztem, amikor Peta megérkezett. Te vagy a naphőse? kérdezte. Nem emlékszem, mikor láttam utoljára ilyennek a lányomat. Örülök, hogy eleresztetted a füled mellett, amit mondtam, és mégis ékszert vettél neki. Ne, ez nem akármilyen ékszer. Ez környezetbarát. Ökológiai hippi ékszer. Mondta, nekem viszont az a sejtésem, ez csak marketingfogás, hogy rávegyenek fizes magasabb árat egy használt vacakért. Azt hittem, te átlátsz az ilyen trükkökön. Nevetett. De hogy jót is mondjak, csodásan néz ki a sátor. – Köszönöm, Peta. – És most zenét, zenét, hadd szóljon! Nem telt hosszú időbe, míg szerzett az iPodjának egy dokkolót, bömböltetni kezdte a lejátszási listáján szereplő karácsonyi dalokat. kint begördültek az autók, és attól kezdve, mintha elragadott volna minket valami vidámság hullám. Ahogy közelgett a karácsony, sokat gondolkodtam a múlton és a családomon. A közös ebéd Leon és Nancy családjával eléggé kaotikus volt, ennek ellenére azon kaptam magam, hogy élvezem a helyzetet. Képtelen voltam neveket kapcsolni az arcokhoz, túl sok ember volt körülöttem, a bemutatkozások villámgyorsan zajlottak. Kívülálló voltam, ezért mindenki tudta a nevem, és beszélgetni akart velem egy kicsit. Már az elején találkoztam egy melbörni szociális munkással, és köztisztviselő férjével, azután tinédzserkorú fiúknál kötöttem ki, aki megmutatta a rajzokat, amiken csendben dolgozott a sarokban. Rólam és Lailachról is csinált egy csodás rajzot, amit elkértem tőle. Több mint egy órán át beszélgettem a fiatal orvostanhallgatóval, akit Leon és Nancy támogatott anyagilag, lenyűgözött az összeszedettsége és az elszántsága, hogy a harmadik világ országaiban akar gyógyító tevékenységet folytatni. Találkoztam Leon és Nancy legfiatalabb lányával, aki tűzoltóként dolgozott, megismertem hagszavú nyugodt férjét és örökbefogadott lányukat, Yi Liangot. Furcsa módon ez volt az egyetlen név, amit aznap sikerült megjegyeznem. Húsételek végtelen sokaságát szolgálták fel, Lailach természetesen a zöldséges tából csipegedett, és folyamatosan szólt a karácsonyi zene. Lailach pillangóként repdesett Peta is köztem, és úgy csevegett Leon és Nancy leszármazottaival, mintha a testvérük lenne. Sosem volt még ilyen napom. Amikor lassan befejeztük az ebédet, és megkezdődött a tányérok összeszedése, Nancy engem, lailach és Petát kért meg arra, hogy vigyázzunk a gyerekekre, amíg a felnőttek dolgoznak. A székünket közelebb húztuk a kicsikhez, miközben ők a kerti locsoló körül lövöldözték egymást vízi és hangosan nevettek. Amikor peta leült, úgy szorította a hasára a kezét, mintha fájna valamie. Túl sokat sikerült enni? Mint ilyenkor mindig, felelte, de és az ijesztő volt számomra. Nem gondoltam volna, hogy visszafogott is tud lenni. Lájlachra pillantottam, évetek tekintettel a játszógyerekek felé nézett. – Jól vagytok? – Persze. Lájlach kisé megrázta magát, majd rám mosolygott, aztán vett egy mély levegőt. – Csodás nap, ugye? – Lenyűgöző, feleltem. – Gyerekkorodban nálatok is ilyen volt? – kérdezte Lájlach. – Igen – mondtam lassan. – Pontosan ilyen. Őrült hangzavar, túl sok móka, és az emberek kihozták egymásból, amit ki lehetett hozni. Eszembe jutott anyu arca, amikor kibontottuk az ajándékainkat, az izgatott várakozás, amikor meg akart minket örvendeztetni azzal, amit a télapótól kértünk, és mindig meg is szerezte, annak ellenére, hogy időnként mi magunk sem tudtuk, mit szeretnénk. Apura gondoltam, aki mogorvának tettette magát, hogy korán kell felkelni, majd birkózott az ikrekkel, hogy kiossza szét az ajándékokat, de a végén ez mindig az ő feladata lett. Eszembe jutott a fényképezőgép, amit 13 éves koromban kaptam, bár akkoriban egy vagyonba került, és az autó, ami varázslatos módon megjelent a behajtón, karácsony reggelén, amikor 17 lettem. Anyu húsokat készített, minden évben pújkát is, aminek nagy része általában a kukában végezte. Akkoriban Ausztráliában alig ettek pújkát. Anyunak hiányoztak a hideg karácsonyok, amikhez hozzászokott, és persze a hatalmas családja, amelyet New Yorkban hagyott. És hiába lettünk idősebbek, egészen addig, amíg anyu és apu meghalt, egyikünk sem merte kihagyni a karácsonyt. Még én sem, pedig abban a tudatban nőttem fel, hogy felesleges alkatrész vagyok a családban. De hirtelen más szemszögből láttam a családomat, és a jó emlékek, a nagyszerű emlékek valahogy fontosabbnak tűntek, mint az érzés, hogy kirekesztett voltam. Évek óta először elkezdtek hiányozni az öcséim. A feszültség ellenére voltak jó időszakaink. Talán most, hogy már felnőtt szemmel, az évtizedek filterén keresztül tekintettem vissza a családomra, Végre képes voltam másképpen látni a történteket. Szerintem itt az ideje az ajándékozásnak, mondta Peta a kis hangon, félbeszakítva az álmodozásomat. Lassan kivette a karácsonyi ajándékot a táskájából, Lilah pedig ugyanezt tette a hatalmas vigyorral az arcán. Boldog karácsony, Tannyú! átnyújtotta a kis csomagot, és Peta ugyanígy tett a nagyobb, puhább csomaggal. Boldog karácsony édesem! Suttogta Peta. Könnyes lett a szeme, amikor a melkasához szorította a Lailach kis csomagját. Ugyan már, anyu? Próbált Lailach nevetni. Nem lesz annyira rossz, csak nyisd ki! Peta nyelt egyet és bólintott. Én pedig azon gondolkodtam, hogy Lailach és az anyja valahogy belesűrített a vidámságba egy összeveszést. Megsimogattam Lailach vállát, ő pedig rám mosolygott, és neki állt kinyitni az ajándékát. Ó, milyen kedves! Lailah úgy tartotta a sálat az ujjai között, mintha az valahogy beszennyezhetni őt. Igazi angóra? Igen az, drágám. Ez gyönyörű! Lailah az ölébe eresztette a sálat, majd Petta csomagjára mutatott. Hogy tetszik a tiéd? Peta egy kulcstartót fogott a kezében. Felvont szemöldökkel nézett Lilachra. Szép? A kezembe vettem a karikát, és megfordítottam. A műanyag figyegőn egy gyönyörű kilátásról készült kép volt, egy mély völgy, ami mögött végeláthatatlanul sorakoztak a gumifák. A másik oldalán is ugyanez a kép volt, de apró, nehezen olvasható betűkkel az alábbi állt rajta. A palagász kitermelése ellen harcolók társaságának büszke platina adományozója. – Mennyit adományoztál? – kérdeztem halkan Lájlát. Ne akar tudni – felelte vidámon. – De ez maradandó. Szó szerint generációknak szóló ajándék. El akarta venni tőlem a kulcstartót, de Peta előre nyúlt és visszakaparintotta. – Hé! – tiltakozott Lájláh. Ez nem így működik. Én nem akarom a megkínzott nyuladat, és nem tarthatod meg mindkettőt. De igen, mondta Peta. Felvonta a szemöldökét, én pedig azon gondolkodtam, mégis mi az ördögről maradtam le, ami ekkora vitát szított köztük. És meg is teszem. Egy pillanatig egymásra meredtek, én pedig magamban mosolyogtam és a zsebembe nyúltam. Talán ezért cserébe odaadhatnád Lailachnak azt a béna kulcskarikát. Boldog karácsonyt, gonoszkodós nem anyósom! Ahogy vártam, ettől összezavarodott, legalábbis elégi ahhoz, hogy kivegye a csomagot a kezemből, és meglepetten rábámuljon. Kállum! Én még csak nem is gondoltam rá, hogy ajándékot vegyek neked. Szörnyen érzem magam. Semmi baj, mosolyogtam rá. A nap már így is teljes volt számomra, Semmi másra nem volt szükségem. Ugyanattól a tervezőtől van, akitől a nyakláncod, mondtam Lailachnak, miközben az anyja kivett két nagy ragyogó fülbevalót a csomagból, és azonnal a fülébe tette. Fényesek voltak, rikítóak, és nevetségesen csillogtak, tökéletes választás az új tulajdonosnak. Akár csak medája, medálja, ez is újra hasznosított anyagokból készült, de Lailach medájával ellentétben túlméretezett méretezett straszkövek voltak rajta. – Ez csodás, Kallum! – Petának könybe lábadt a szeme, és meglepetésemre szipogott is. Közelhúzott magához, és ahogy megölelt, éreztem, hogy remeg. – Jól vagy, Peta? – zavartam, megpaskoltam a hátát. – Csak adj egy percet, hogy összeszedjem magam! – suttogta. Nem akarom, hogy a gyerekek sírni lássanak és megijedjenek. Micsoda átkozó dráma, királynő! Láila szeme gyanúsan párásnak látszott, de felállt és a vízi csatára mutatott. Ti kislányok csak maradjatok itt és írdogáljatok! Én inkább hadba vonulok az ártatlan gyerekek ellen. Kissé kínos volt, amikor elment, de próbáltam a lehető legjobban megnyugtatni Petát. Arra gyanakodtam, hogy ebédnél kissé túl sok pesgőtivott, vagy talán a férje jár az eszében. Sajnálom, mondta kicsit később. Kihúzta magát, letörölte az arcáról a csíkban lefolyt sminket, és nézte, ahogy Lailach a gyerekeket kergeti a kertben. Nehéz nap volt, de az ajándékod nagyon figyelmes. Köszönöm, Kallum, és azt is köszönöm, hogy ennyire boldoggá teszed a lányomat. Sosem gondoltam, hogy ilyennek látom valaha. Ismét könnyezni kezdett. Megpaskoltam a kezét, is, reméltem nem leereszkedő módon. Ő egy különleges nő, mondtam. Bár néha makacs és borzalmasan önfejű. Veszekedtetek? Pet a nyelt egyet, majd felállt. Azt hiszem, a gyomromban van még hely egy pohárpesgőnek. Mindjárt visszajövök. Egyedül maradtam, és körbenéztem. Először a gyerekeket figyeltem, aztán a káoszt, ahogyan húsz felnőtt próbált egyszerre takarítani. Elégedetten felsóhajtottam. Ez felejthetetlen lesz. Peta úgy döntött, a tengerparti házban alszik. Motyogott valamit arról, hogy túl sokat ivott ahhoz, hogy hazáig vezessen, így lájlakba karolt, miközben a kocsi behajtóról a házba sétáltunk. Lassan ballaktak, én pedig elmerengtem azon, hogy mennyire élveztem a kaotikus napot, és hogy erre mennyire nem számítottam. Ismét az öcseimre gondoltam, és azon tűnődtem, mi lehet velük. Ed kétség kívül a feleségével tölti a karácsonyt, és talán a nő családjával. De mi lehet villel? Van párja? Vagy egyedül karácsonyozik? Ahogy én szoktam. Vajon ő is valami gyorsan elkészíthető ételt eszik? A jövőn tűnődtem, és azon, mi lesz tizenkét hónappal később, mit fogunk csinálni lailah -hal? Talán befejeződik a lakásom felújítása. Esetleg eladom, hogy összeköltözhessek vele? Meg tudom róla győzni, hogy gondolkodjon el a gyerekvállalásom? Úgy döntünk, hogy összeházasodunk? A jövő ragyogónak tűnt, és egyik lehetőség jobb volt, mint a másik. A hónapok alatt sokat változtam, és lassan elértem ahhoz a békéhez, hogy elkezdtem álmodozni a saját családomról. Ez először fordult elő velem életem során. A gondolataim csapongtak, de a lábam működött, és miközben a lányok lassan lépkedtek, én előre sétáltam. Már rájöttem, hogy ahol peta jelen van, ott nem könnyű bekapcsolódni a beszélgetésbe. És a köztük lévő feszültségből sem kértem többet. Már a bejárati ajtónál jártam, amikor visszapillantottam, és láttam, hogy Lálach és Peta megöleli egymást. Kicsit távolabbáltak meg a háztól, és egy percen betelt, mire rájöttem, hogy egész testükben remegnek, mint az okognának. Magamban mosolyogtam, és arra gondoltam, hogy most egy közös anya karácsonyi pillanatot élnek át. Bementem a házba.